Я підвівся разом з нею і провів її до дверей. «Зі мною все гаразд», – сказала вона, – чесно. «Упевнена?» – вона енергійно кивнула. «Зустрінемося зранку». «Сподіваюся», – відповіла вона і додала. «А тепер ви можете попліткувати і про мене». Підморгнувши, вона вийшла. Я повернувся назад і побачив, як до мене підходять Бенедикт та Левела. «Спати?» – запитав я. Бенедикт кивнув. Можливо, мовила Левела і поцілувала мене в щоку. А це за що? Багато за що, відповіла вона. На добраніч. На добраніч. Рендом припав до каміна, пораючись із вогнем. Дейдра повернулася до нього і мовила. Не підкидай дров для нас, ми з Флорою також йдемо. Гаразд. Він відставив кочергу і підвівся гукнув на добраніч. Дедра всміхнулася мені сонно, а Флора нервово. Я також побажав їм доброї ночі і дивився на їхні подаленілі постаті. «Дізнався щось нове і корисне?» запитав Рендом. Я знизив плечима. «А ти?» «Версії, теорії, жодних нових фактів», сказав він. «Ми намагалися з'ясувати, хто ж буде наступним у списку і...» Бенедикт вважає, що як карта ляже. А він або ти. Звісно, якщо не ти стоїш за цим мусим. Також він гадає, що твоєму друзяті Ганелону варто бути обережнішим. Ганелону? А це ідея. Я першим мав додуматися. Гадаю, Бенедикт має слушність щодо рівних шансів. Можливо, їх у нього навіть більше. Адже після тієї спроби замаху я на сторожі. Переконані, усі помітили, що й Бенедикт на сторожі. Він зумів продемонструвати це всім. Певно, йому було б навіть цікаво, якби вони наважились. Я загаготів. А це знову врівноважує шанси 50 на 50. І він так сказав, звісно ж, Бенедикт знав, що я все переповім тобі. Насправді, мені б дуже хотілося, щоб він знову розмовляв зі мною. «Гаразд, не надто я можу щось змінити зараз. Та й біси з ним усім, іду спати». Рендом кивнув. Спершу першого під ліжко. Ми вийшли з кімнати і рушили в коридор. «Корвіне, шкода, що ти разом зі зброєю не захопив трохи кави», – сказав він. «Я б випив горнятку». «А в тебе не буває через неї безсоння?» «Ні, я люблю випити кілька філіжанок увечері». А мені бракує кави зранку. Треба буде привезти трохи, коли весь цей хаос завершиться. Не надто ти втішив, але ідея непогана. А що вкусило фії, як гадаєш? Вона вважає, що злочинець Джуліан. Можливо, вона і має слушність. А як стосовно Кайна? Припустімо, що йдеться не про одну людину, мовив він, коли ми піднімалися сходами. Скажімо, їх було двоє. Джуліан і Каїн. Зрештою, вони посварилися, Кайна не стало, а Джуліан позбувся його і використав цю смерть, щоб послабити твою позицію. Колишні друзі стають найзапеклішими ворогами. Усе дарма, відказав я. Мені стає млосно, коли починають перебирати варіанти. Нам потрібно або зачекати, доки трапиться щось іще, або самим щось зробити. Другий варіант ймовірніший, але не цієї ночі. Гей, зачекай. Вибач, я спинився на сходовому майданчику. Не знаю, що це зі мною, певно, фінішний спорт. Фінішний спорт. Фінішний ривок з метою обігнати суперників різке, короткочасне збільшення швидкості. Нервова енергія, мовив рендом, знову зрівнявшися зі мною. Ми рушили далі. Я намагався дотримуватися темпу його ходи, потамувавши бажання поквапитись. Добре, на добраніч, зрештою мовив він. На добраніч, Рендоме. Він рушив сходами далі, а я пішов довгим коридором до своїх покоїв. Мене охопила нервова паніка, саме тому, певно, і впустив ключа. Рукою впівав його на люту, він ще не втих упасти низько. Водночас мене вразила думка про те, що летів він значно повільніше, ніж мав би. Вставивши у замок ключа, я повернув його. У кімнаті було темно. Але я вирішив не запалювати свічку чи каганець, бо давно звик до темряви. Замкнув двері і зачинив їх на засув. Мої очі вже пристосувалися до мороку коридору. Я повернувся. Крізь портьєри пробивалися трішки зоріного сяйва. Розстебаючи комір, я перетнув кімнату. Він чекав на мене у спальні ліворуч від входу. Чудово розташувався і нічим себе не видав. А я зайшов прямо у пастку. Незнайомець, обравши бездоганну позицію, тримав кинджал на поготові. На його бозі був також ефект повної несподіванки. За всіма правилами, я мав би померти не в своєму ліжку, а біля нього. Щойно переступивши поріг, я помітив краєм ока проблеск руху, і збагнув, що тут є та хтось з якоюсь метою. Знав, що не уникну удару, хоч і встиг спробувати рукою заблокувати його. Але одна дивина вразила мене більше, ніж саме лезо. Здавалося, мій нападник рухався аж надто повільно. Він мав діяти швидко, накинувшись на мене всією вагою. Я не мав зрозуміти, що відбувається, доки не відчую це на собі. У мене не було багато часу повернутися боком і махнути рукою. Червонясте марево затуманило мій зір, коли відчув, як ударився рукою обвикинуту вперед руку. Ті ж миті сталь торкнулася мого живота і пронизила його. Разом із червоною барвою в мене зринув бляклий образ космічної версії лабіринту, який я пройшов сьогодні в день. Я зігнувся і впав, втрачаючи здатність мислити. І все ж на мить... Свідомість затрималась, адже образ наближався і наближався. Я хотів утекти, але кінь, моє тіло, оступилося, і мене скинули на землю.